Я здогадувався, що більша частина людей, яка працювала в структурі, підтримувала тісні контакти із Службою безпеки. Мене особисто вербувати не було рації, проти кого ж тоді, власне кажучи, їм було в цій країні воювати. Та все моє життя і так було для них, як на долоні. Я дослужився до особистого куратора. ЗСБ, який частенько заходив прямо до редакції Так, просто поговорити про життя Він, бідолаха, повинен був слухати і записувати всі мої телепрограми Читати всю газету Особливо він намучився під час двох прямих радіоефірних ночей Першого та другого турів виборів Сидів на роботі з 10-ї вечора до сьомої ранку Йому було дуже важко а він мав усі підстави мене зненавидіти. Але віддам належне. Микола був хлопцем, який сумлінно і серйозно ставився до своєї роботи. Досить смішно було, коли він зателефонував мені перед першим нічним ефіром. «Макс, здоров. А як справи? Як бізнес?» «Дякую, добре. Щось трапилось?» «Та ні, це так. Просто телефоную тобі». «Ні, все правильно». Так і треба, Микола. Все повинно бути на контролі. У нас цензури нема, але ви там собі працюйте в ефірі та пам'ятайте, ми ж тут, ми вас слухаємо, ми вас записуємо. Так що майте на увазі, так? Він помовчав трохи, потім спитав. Ви довго сьогодні? Як вийде? До ранку точно. Так що не спати тобі не доведеться. Зміна хоч є? Ні. Один. Всі на дільницях. Отак ми тепло, по посвійськи, доброзичливо, ненав'язливо. Це смішно, коли коротко, коли ж це триває майже все життя. Отже, перша наша довга розмова з Лесою вийшла трохи нервовою. Я розумів, якщо навіть дуже крутить комісарського тіла, «Буде краще, коли я зараз піду додому і просто комусь зателефоную». І все владнається. Кому я так гарячковато доводжу наявність у країні тоталітарного режиму? Ймовірному агенту СБ? Заради чого? Чи, може, я хочу перетягнути її на свій бік? Наївний. До речі, мені все більше здається, що половина людей – сексоти. У КП нас їде двоє. Як ви думаєте – «Хто з нас сексот? Хоча тепер, бо яка різниця?» Я розповідав їй смішні випадки з журналістського життя. Лесі було цікаво зазирнути за шпальти і хвилі, побачити щось нове та, може, важливе. Особисто для неї це була розвага, але, як я розумію, це була ще й робота. Тобто їй пощастило якраз той випадок, коли за приємні речі платять гроші – Чого ще бажати бідному психологові? Уявляєш, іде година поздоровлень на радіо. В ефірі працює Ігор. Усе як завжди. Дзвонять люди, а вітають друзів та родичів. До речі, а все як правило російською мовою. Особливість нашого південного регіону. І от ситуація. Добрий день. «Я хотела бы поздравить с днем рождения своего парня Сашу и пожелать ему...» «Как вас зовут?» – пытая Игорь. «Голова члена», – ответит девчина, – в эфире пауза. «Извините, я не расслышал. Как вас зовут?» – препитаю Игорь. «Голова члена», – знову дуже уверенно, каже девчина... Ігор потім казав, що дуже розгубився, навіть хотів відключити абонента. Та да, дівчина трапилась дуже настирливо. «Ви мене слишите? Мене зовут Ліана. Головач Ліана. А парня моєго Саша. Я хочу йому пожелать. «А ти чим живеш? Який у тебе стиль?» – питає Лесі. «Стиль?» «Позапент зор, – відповідає я, – секс, наркотики і рекламні ролики. А якщо одним словом – роботи?» Взагалі Леся була дуже нервовою. Їй самій був потрібен або психіатр,